Vader, dank jy vir die teenwoordigheid. Vader, dank jy dat jy altyd die is en dank dat ons, as ons jy soek jy jy laat vind ons stilraak vir die. Vader, ons wil uitroep ons soek meer van jy. Ons wil meer van jy, Vader. Ons is desperaat om nog van jy te sien nog van die goedheid, nog meer van die liefde vir my en vir ons. Vader, ons is desperaat om te sien hoe nog mens hier die woord word en te kan sien dat die goed is en dat die net goed is. Vader, dankie dat die hier is, dankie dat die teenwoordig is. En ons sê in die dienst, in die naam van Jesus. Amen. Wel, die kinderkies, die kleinkies het nou al hulle sê, gesê, so as daar iemand is wat die woord vir ons het, luister ons graag. Ek is so blij dat P.W. sê, vir morgen bid, en sê, jy, ons soek meer van die, vir morgen gaan die woord vir, die jy, soek meer van ons. Wat hy het van ons, is, eh, uh, bepaal dat wat en mate ons in die heerlijkheid lewe. So, ek wil hier julle met julle bybels opmaak, sal my, allemaal wat bybels het, by Malachi 3. Ons gaan vanmorgen praat oor die tiende. Julle weet, ons bezig met die bouwprogramme achter, en julle weet, is dier, so ons gaan vanmorgen met mekaar praat oor die tiende. Malachi 3, by vers 1. Kijk, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan dan sal skielik na sy tempel kom, die Heere, na wie jylle soek, namelijk die engel van die verbond, na wie jylle een begeerte het, kyk, hy kom, sê die Heere, van die leerskare. Nou, kom ons verstaan, kom ons lees die oud-testament, in die nieuwe testamentiese taal, dat ons dit verstaan, want onthou nou, in die nieuwe testament, is alles wat in die oud-testament geskryf is vervul, hy sê, Ek stuur my boodskapper, wie is hier die boodskapper? Van wie praat hy? Van wie praat Godse Gees? Wie is die boodskapper wat voor die engel van die verbond uitgaan? Dit is Johannes die doper. Jylle onthou wat het Jesaja 40 gesê, nee, dit is bevestiging. Jesaja 40 sê by vers 1, troos, troos my volk, sê jylle God. Hy sê, spreek met die hart van Jerusalem, roep haar toe dat as strijd voorby is, dat as skuld betaal is, dat sy die hand van die Heere dubbel ontvang vir al haar zonde is. Heere sê, elke hoogte moet gelijk gemaakt word, elke dal moet opgevul word, een groot pad moet berei word, een weg vir die komst van die Heere. En dit is wat Johannes die doper gedoen het, toe hy kom het en kom dooper, toe hy gesê, ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die Heere regheid. So, ons weet van wie hy praat, hy praat van Johannes die dooper hier. En as hy, dan sal skielik na sy tempel kom, die Heere na wie jy soek, die Heere na wie jy soek, wie sê hy, Ons weet, dis die Seen van God, die dag het gekom, dat die Seen van God gekom het. En hy het gekom, hy sê die ene na wie jylle soek, en nou jylle hoed Zacharia uit, hy sê, die engel van die verbond, nou engel daar in die hoofdletters, nie hy, engel van die verbond, hy praat van die selle persoon, hy praat van Jesus Christus, hy sê, die engel van die verbond, nou net hiervoor in hoofdstuk 2, het hy gepraat van die vrou van jou verbond, en hy, as hy praat van die vrou van jou verbond, dan verwys hy na die verbond wat hierdie Seen, ons Himmelse Breide met sy vader gemaakt het, om te sê, vader, ek sal haar skuldra, ek sal haar sonde op my neem, ek sal haar ongerechtighede, sal ek alles op my neem, so dat sy heilig en rein voor u kan staan. En dis precies wat hy kom doen het. Nou sê hy, dis die verbond waarna hy voorbij is, en die engel van die verbond is die Seen van God. Hy sê, hy sal kom, die een na wie jy soek, hy sê, na wie jylle begeert het, want nou Johannes die dooperse pa het uitgeroep, toe Johannes die geboore is die dag, in Lukas 1 vers 74, Hy het eindelijk by vers 68 al begin en sê, Jere, jy is die opgaande licht wat ons besoek het uit die hoogte. En dan gaan hy aan en hy sê, dat ons, verlos van ons vijande, jy sonder vrees kan dien. Hoor jy die vergeerte van die ouwe verbond mens, wat gesê het, ons maak het nie. Ons het so hard probeer, ons beste werke was soos een besoelde kleed. Hy sê, ons het het nie gemaakt nie, ons, ons doen een beroep op een ingryping van God af. Een geboorte van boe af, het is waarna, Zachariah roep, en dan sê hy, dat ons hy sonder vrees kan dien, hy sê, onder die wet was daar altyd die vrees, verstraf, en al die hy goede, hy sê, dat ons hy vry van die vrees kan dien, in heiligheid en gerechtigheid, al die dag van ons leven. So, nou sê hy die inleiding van die hoofdstuk, en dan gaan hy aan, hy sê, maar wie kan die dag van sy komst verdra, en wie kan stand hou as hy verskyn, want hy sal wees soos die vier van die smelter, en soos die loog van die wassers, Hy sal sit een smelter en een reiniger van silver, hy sal die seens van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silver, so dat hulle aan die Heere ingerechtigheid te offer sal bring. Hy sê, wat die die engel van die verbond moet doen, hy moet soos een smelter en een wasser wees, hy moet alles wat onheilig is en alles wat onrein is, moet hy kom wegvat. Hy sê, wie sal daai dag kan verdra, nie een van ons kon nie. Ons kon nie, want nou jylle wat Jesaja 53 sê, hy sê daar in Jesaja 52 sê einde sê, hy was so misvormd geen mens meer nie. In Jesaja 53 sê gekom en sê, ons smarte het hy gedra. Terwille van ons oortreding is hy doorboor, terwille van ons ongerechtigheid is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, dier sy wonde daar vir ons genees gekom. So, oor jylle, hy sê, wie sal sy komst verdra ons kon nie? maar hy het het kom draag, hy het het self gedraag, hy het het op homself geneem, hy sê so ons, hoor mooi wat hy, hy sê so ons, so hulle aan die Heere in gerechtigheid te offer kan bring. Wat is in gerechtigheid? Ons gesê, gerechtigheid is om ons skilig voor God te wees, om aan sy standaard te voldoen, om recht met God te wees, recht. en om in gerechtigheid te offer te bring, beteken die offer wat ek bring, is een heilige offer, een wat gereinig is, een wat sonder vlek of rimpel, sonder gebrek is, recht? so wat het hy gemaakt, het om self vir ons oorgegee, om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het met die waterbad, hier. die woord so dat ons heilig en sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, verheerlik voor God kan staan, dis wie ons is, so sien jy, sien jy wat, waarvan praat Malachi? 400 jaar voordat Jesus gekom het, sê die Heer, gee die hele weg, hy sê die Engel van die verbond kom, En hy sê, jylle kom reinig soos die smelter ons gereinig het. So ons heilig en sondegebrek kan wees, so die offer wat ons sou bring, as ons sou offer, sou een offer van gerechtigheid is. Sou een offer wees wat God waardig is. Denk bykie aan God. God is rechtvaardig. God is heilig. God is rein. En die offer wat ons vir hom moet bring, moet omwaardig is hy net so voor dit gesê, hy sê, jylle bring vir my dode en siek dieren vir die offer, hy sê, dit is nie jou offer nie, hy sê, toe ons onrein was, was ons offers onrein, toe die mens onrein was, was sy offer onrein, maar nou het hy gekom hierdie engel van die verbond, en hy het ons kom rein maak, so dat ons een rein offer het, om aan hom te gee, hy sê, dan sal die offer van Juda en Jerusalem, vir die heren aangenaam wees, soos in die ouda, en soos in die jare van die voortijd, Nou al wat ek kan denk in die ouda in die jare van die voortijd moet wees, voordat Adam geval het, want toe het hy hy in een rein offer gebring. En wat Jezus moest doen, hy moest ons kom herstel weer tot die vlak, wat ons weet, wat hy moest nou gedoen het. Hy sê, en ek sal tot jylle nader en strafgericht hou, en ek sal een haastige getuie teen die tovenaars, en teen die echtbekers, en teen die mynediges, en teen die wat die daglooner en sy loon, en die wederwee en die wees verdruk, en teen die wat die vreemdelingen wegstoot, en my nie vrees nie, sê die heren van die leerskade, want ek, die heren, het nie verander nie, en jylle kinders van Jacob is nie verteer. Hy sê, ek sal een hastige getuienis wees, teentoverij, en valse getuienis, en echtbreekers, en diewe, wat die daglooner en sy loon sy geld steeel, hy weet al uitlaas goed, hy sê, ek sal een hastige getuie wees, was hy, hy was een hastige getuie, hy sê het ons oortredinge op hom laat neerkom. Kan jy voorstel, toe Jesus aan daai kruis hang, hoe die getuienis tegen hom gekom het, elke oortreding, elke misdaad, elke misstrap waarmee ons misgetrap het, elkeen van hulle, een na die ander is op hom gelei. Een na die ander het die getuienis gekom. Die skrif sê, hy was soos 'n skaap wat na die slagplek geleis, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Geen verdediging aangebied nie. Hy het op hom geneem. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God te noem. Hy sê, sê die daal van jylle vaders het jylle van my inzettingen afgeweik en het nie onderhoud nie. Keer terug na my, ek wil na jylle terugkeer, sê die heren van die leerskare. Hy sê, keer terug te my, want hoe jylle so terug het ons gepraat oor, in Psalm, Psalm 90 het gesê, Mooses het gebid en gesê, keer terug jyre tot lank. hy sê, jyre leert ons toch om ons daar so te tel, dat ons een weise hart mag bekom, hy sê soos wat pwee gebid het vanmorgen jyre ons begeer meer van nie ons wil meer van nie ons soek meer van nie, en dan antwoord die jyre hierdie ding so mooi, hy sê maar jylle sê waarin moet ons terugkeer mag een mens God beroof want jylle beroof my, en jylle sê waarin het ons hier beroof Na antwoord hy, en die tiende is nie opvergave. Oh, o oh, oh, hier kom hy, ek jylle gesê. En die tiende is nie opvergave. Hy sê, hy praat met die ou testamentiese mens, hy sê, jylle is met die vloek belaai, en toch beroof jylle my. Jylle staan om die vloek, en dan denk jylle, uit die hoopeloze posies van jylle is, sê jylle nog steeds kaas om my te beroof. En jylle sê hoe verskrikkelijk was dit, om om te beroof van die tiende. Hy sê, bring die volle tiende, hier kom my, hy, hy sê dit. Hy sê, bring die jylle tiende na die skathuis, luister, onthou, sê klem op die jylle, so daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die jylle van die leerskare, of ek nie jylle, nie die vensters van die jimmel sal oopmaak, en jylle ou oorvloedige sien sal uitstort nie, en ek sal ook die springkan vir jylle alweer, so hy die opbrings van die grond nie sal verwoes nie, ook die wingerstok op die land sal vir jylle nie onvrugbaar wees nie, sê die jylle van die leerskare hy sê, hier is een sleetel, een sleetel, bring die jylle tiende, die jylle tiende, na die skathuis, die jylle tiende. Nou wacht mykie, as ons praat van 10, wat sal jylle wees? Jylle tiende sal wees 10 uit 10. Hoor jylle? Nou sê hy, bring die jylle tiende, ondou nie, wat was die tiende, waar het vanaan gekom? Toe Abraham terugkom, nadat hy die lot en sy mense ontzette, daar in die lachte van sy salem, kom hy vir Melchisedek te. Melchisedek, priester van die allerhoogte God, sonder vader, sonder moeder, sonder begin van levensdaan, levens einde, gelijkgestel in die Seen van God, bly hy priester vir altyd dier. Hy is Jesus Christus. Hy kom hier die engel van die verbond waarvan ons hoepas gelees het. Die Heere ons gerechtigheid, hy kom omte. Hy is koning van gerechtigheid en koning van vrede. Hy kom omte. En wat bring Melchisedek? Hy geef hom brood en wijn. En hy sê, geseend is Abraham dier God. En geseend is God en hulle eet saam die brood en wijn, en Abram is so angeraak dier hierdie aanraking, hierdie aksie, van hierdie man, hierdie grote man, wat met hom kom maaltijd hou, klink my soos, hy, wat hy sê, ek staan by die deur en ek klop, en ek, dis asof, hy staan vir Abraham en wag, hy staan om in in wag, en sê, ek wil met jou maaltijd hou. Mensen, weel hoe nabij is hy vandag? Wie staan hy in, ons in inwacht en sê, ek staan met die deur en ek klop, en ek wil met jou maaltijd hou. En Abram snap het, en toe Abraham die grootsheid die van besef, gee hy om dadelike tiende. Luister mooi, God het hom nie gevraag vir tiende. God het nie tiende van hom geës nie. Abram gee hom my tiende, want Abraham het iets verstaan. Abraham het verstaan, dat die brood en die wijn, wat Melchizedek omgegeet, was net die tekens, was net die belofte van sy lichaam, sy bloed, van sy lewe. En daarom het Abraham verstaan, dat as hy op die verbond antwoord met een tiende, dan sê hy daarmee, my lewe boord dan nie. So het gaan nie oor die tiende nie. Dit gaan oor die volle som van Godse gedagte. As die tiende, uitgeloop het, volgeloop het, dan het elke tiende by mekaar gekom, totdat 10 tien tiendes, 10 tien tiendes is, die hele volle som. En Abramse tiende het die volle som geword, van Abramse lewe, meer as Abramse lewe. Want as goed na Abram toekom het, sê Abram, luister, ek het jou nodig, jy moet Moria toe gaan moet jy daar van die berg gaan afspring, want ek soek jou lewe. Was het een ding, was een ander ding om vir Abraham te sê neem vir Isaac jou seen, jou enigste wat jy lief het waarvoor jy 100 jaar gewag het en gaan offer om vir my op een van die berge wat ek jy so was dis eindelijk meer as die alles as jy nou wil alles sê, dit was alles Abraham het nie meer gehad om te gees dit nie maar ek wil jy moet iets verstaan Abraham het verstaan wat hy doen toe hy die tiende gegeet hy het besef jyre, alles is jy sind Want nou, God het om geseen, en God het vir hom gesee, in Isaac sy jou nageslag wees. To Abraham by die heren klaan, sê, heren, maar ek het nie erfgenaam nie. Behalwe, hierdie annekund, hierdie Ismael kind. Toe sê, nee, het sal nie Ismael wees nie. Hy sê, in Isaac sy jou nageslag wees. So Abram weet, in Isaac moet sy nageslag wees, en of Isaac het nog geen kinders nie. En Abraham weet, maar heren, vir jy woord om waar te wees, en jy woord is waar, dan beteken dit as, ek vir Isaac moet offer, dan moet hy om vir my die doodheid terug heen. En dan lees ons in Hebreeus 11 Kom die schryver van Hebreeus en hy sê Dierie geloof het Abraham vir Isaac geoffer Het hom die visies geoffer en die God omgestop voor die tyd Maar in sy gemoed het hom klaag geoffer. Hy het hom geoffer Hy sê, en so het hy om uit die doodheid terug ontvang. So Abraham het al die opstanding in die doodheid geseen Maar ek, ek wil jy moet snap wat die tiende beteken vir Abraham. Vir Abraham beteken die tiende, die volle som van Godse gedagtes. God het een man gesoek, hy sê, my oor dier loop die hele aard om diegene krachtigste steen, wie sy hart onverdeeld op my gerig is. Hy sê, ek het een man gesoek, in die bres kan staan, ek het een man gesoek, hy sê, Adam het namens die mens, die gesag van die mens uitverkoop. Ek soek een Adam. Adam. Ek soek 'n mens wat bereid is om sy seun te gee sodat ek my seun kan gee, want die enigste hoop wat die mens dom het is my seun. God staan buite sy skepping, uit die skepping van Adam gegee om hom aan die duivel te verkoop. En God sê ek moet toegang terugkry en hy vat een van die Satan se slawe, Abraham die satanse slaaf, onthou, om aan wie jy gehoorzaamhuis geword het, jy is die slaaf geword, Adam word die slaaf van die duivel, en so word allemaal in sonde ontvanging geboore, jy onthou die story nie, as gevolg van Adam, die die misdaad van een het sonde in die wereld, kom die die sonde die dood, die dood tot allemaal deur gedring, so hy neem een van hierdie slaaf van sonde, van, van die duivel, en hy maak met om 'n verbond, en hy sê, in termen van hierdie verbond, as jy bereid is om jou seen te gee, dan stel jy my vry, om binnen die reels van die verbond, van hier En Abram sê, heren, hy sê, hoekom? Hoekom kom Abram vir Isaac offer? Omdat hy die tiende gegeet. Die tiende was die sleetel. Wat was die resultaat? Abram het nie net vir Isaac behou nie. Abram het die vader geword van al die geloviges. Gelaasheers 4 sê volgens die belofte, is ons amal erfgename van die sien van Abraham. Dier die geloof So ek wil hier, hier moet verstaan Wat die omvang is Van Abraham. Ek kijk gestraan na die eindstrijd van die Amerikaanse ope En die commentator sê, die ou wat hier wen Die een van die twee wat hier wen Sy naam of sy foto Wordt in die gang opgehang Voor eeuwig Haar naam word op die beker geskryf Sal altyd daar bly Aanien kree niks Kree net een klompie dollars Besef jy hoe dat Abrams naam verewig is En hierdie daad Hierdie ding wat met hom gebeur het Toe hy vir hom die tiende gegeet En nou kom die heren en die heren kom sê Nieuwe testament is vir ons Hy sê bring die volle tiende na die skathuis Wat is nou die tiende Jezus Het sy lichaam en sy bloed Die beel daarvan gebring Reg En toe bring hy die volle tiende Wat is die volle tiende sy lichaam en sy bloed, nie brood en wijn nie die volle tiende was sy lichaam en sy bloed wat is my en jou volle tiende God soek nie jou geld nie God soek vir jou daarom dat Paulus vir ons skryf in Romeine 12 1, hy sê ek vermaan julle aan broeders by die ontferming van God om julle lichaam te stel as een levende heilige aan God welgevallige offer. Hy sê, jylle sal offers bring nou in gerechtigheid. Jylle lichaam is nou geheilig. Hy sê, hierdie engel van die verbond sal na sy tempel kom. Wat er tempel? Wie is die tempel? Ek en jy is die tempel. Reg? Nou het hy na sy tempel gekom, hy het ons geheilig, hy het ons gereinig. Paulus skryf vir die feestheers, hy het ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek vir God gestel. So, hy het dit nou gedoen, en nou kan ons in gerechtigheid, kan ons een offer bring, maar wat is die offer wat God wil hee? Hy sê ek suk vir jou. Ek suk vir jou. Wat is die positiewe daarvan? Dink bietjie vir Abraham. God het nie vir Abraham gesê goed Abraham kyk, gaan offer vir Isak en dan jou dit en dit en dit gee Wat het hy gesê? Abraham gaan offer hom vir my. Dis al. God het lang al vir Abraham geseën. So eindig wat hy vir Abraham gesê het, hy sê Abraham Ek het jy om ons geseen, en wat het hy nou so pas wat so pas gelees, God verander nie, daar is geen skarwege omgekeering by hom nie, so die God wat vir Abraham geseen het, het nie geseen, nou sit ek die sien ophou nie, jy moet eerst Isaac offer nie, wat lee hierin, God het klaag geseen, vir Abraham geseen, so die sien was daar, maar hoe het Abraham die sien losgemaak, hy het Isaac geoffer, En die offer van Isaak het hy die soon losgemaak, kon die geboorte van boe plaasgevind het. Ek wil hier heel mooi hoor. Nou sê hy, kyk of ek nie die sluise van die jimmel vir jou so opmaken, en nou praat ons Nieuwe Testament. Hy sê, bring die volle tiende na die skathuis, of die hele tiende, hy sê, en kyk of ek nie die sluise van die jimmel vir jou so opmaken, oorvloedig geseen, oorvloedig geseen. Ek wil jou vraag, as Paulus vir ons in Ephesius 1 vers 3 sê, hy het ons geseen met elke geestelike sening in die jimmel in Christus. Wat is daar nog? Wat wie daar by sit? Petrus skryf, immer sy godelike kraag het ons alles geskenk wat tot die lewe in godsvrucht dien. Wat wie hier nog by sit? So hy, ons is laag geseen. Nou is die vraag nie, gaan God die sluise van die hemel oopmaak nie? Gaan God vir ons nou reden gee nie? Die vraag is nie, gaan God ons nou sê nie? Die antwoord is, hy het ons geseen. Wat is die probleem? die probleem is, ons kan nie die sien in ontvangst neem. Elke keer is God voor, hy is altyd eerste, hy sê ek het jou klaar geseen, kom ontvang die sien, maar ons vermoe is nie daar nie. Ek weet nie, daar had ook daarby, en as een paar gewerk, ja, terug, en ek kon uit enig haar gewerk in die huis, en toe sê, ja, maans, sy naam was maans, hy sê, ja, maans, Hy sê, as het pap reen, dan skep allemaal met skopgrawe en jy te brein haalt. Nou nee, jy weet, baie van ons, dit reen pap, maar ons skep met brein haalde. Hoekom is dit so, dat ons met brein haalde skep? Daar is een sleetel in hierdie ding, ek wil met die sleetel verstaan, vir Abram om met, nie met een skopgraaf nie, maar met een laaigraaf te skep, in Godse seen, het hy nodig gehad, om die tiende te geef maar die tiende het bewys gewees dat hier iets hier gebeur het. Luister mooi. Ek hoor, hoe redekabel ons, hoe moet jou tiende gee op briek toe of net toe of moet dit of moet dat, verstaan jy? Ek word syk daarvan. Wat jy gee, wat jy gee, is omdat jy aan hom behoort. As jy gee om iets te kry, is jy onder die ouwe verbond, gee om te ontvang, maar as wat jy gee, wat het ook al is, as wat jy gee, een refleksie is daarvan, om te besef, maar jyre, ek behoort dan nie, met alle woorde, nie, nie, hier soos my inkomste, jyre, ek geef jy die tiende nie, en ek wil amper nou bijvoeg sê, jyre, ek het jy nou die tiende gegee, so bas dan nou verder, ek het my kant gebring, al die mense die houden, nie, wat is dit, Dit is om te besef, is wat Abraham besef, Abraham besef, ek behoort aan maar ek het my lichaam gestel een offer aan jy. My sien behoort aan jy, my leven behoort aan jy. Hoe sal, as my leven aan jy behoort, sal ek dan nou nog redeneer, wat is het tiende? Is het een brito of een netto tiende? As my leven aan jy behoort, dan beteken dit, ek sal gee uit wat ek besit, soos wat ek het om te gee, omdat ek weet en oortuig is, dat ek aan hom behoort. Dat my leven omhoort Dat ek alles wat ek is en het en sal he Uit sy hand ontvang Te vergeefs dat jylle vroeg opstaan Laat op bly brood van smaart eet En my ek gee het van jy geliefd in sy slaap Beseef jy, dan is daar nie meer argument nie Dan is daar een geleentheid Dat as daar iets is om te gee, kan ek gee As ek sien daar is nood, dan kan ek gee Hoor jylle Want ek boort aan hom Dit wat die vrijheid is van ons leven Wat is die stedel daarvan? om my te gee, om my te gee, is om los te kom, van die beperkinge in my self. Luister mooi, hy sê, die beginsel van sy si en my, wat is die beginsel van sy si en my, eindelijk? hy sê, wie volop sy si sal volop my, wie sparsamelik sy si sal sparsamelik my, wat is die beginsel daar? Die beginsel is, as ek nog steeds, bekommerd is oor wagen het vanankom, as ek nog steeds bekommerd is of onzeker is oor my identiteit as die erfgenaam van die Heere van die Heere, van die koning van die leerskare aan WV op 1000 jyfelsboord, as ek nog steeds wonder oor my identiteit daar, dan gaan ek kompartementeer. Maar as ek uitgemaak is, as ek uitgemaak is in my gedachte, as ons by die plek gekom het, waar ons besef, my jyre, ek behoort aan jy. Ek behoort sonder reserve aan jy. Ek wil vir jou vraag, behoort jy aan hom? Wat is jou betrokkenheid by hom? Godsdienst het ons geleer ons levens te compartementeer. Sondag gaan ons kerken die rest van die week het ons ons ander activiteite. So nou en dan in die week, dan ons een eissel of een bybelstudie of iets, maar verstaan jy, ons compartementeer ons levens. Hier is nie compartementeering, een tiende is een compartementeering. Ek gee God die tiende, die ander negen is myne, ek gaat aan. Hoor jy? Maar dit is nie waar oor het gaan nie. As ek my lichaam gestel het, die lewe in die God welgevallig offer, dan is alles wat ek is, alles wat ek het, is in elk geval syne. En nou moet ek dit bestuur, en ek moet verantwoordelik daar oor wees en wie wat, dit is so onverantwoordelik wees, om te gee wat jy nie het nie, om skil te maak om te gee, dit is, excuse, stupid, God sê, jy sal uitleun in die leun nie, so, laat ons vir mekaar dit duidelik sê, waarin leef ons vandag, ons leef vandag, onder die volk, van alle geestelike seeninge in die jimmel in Christus, dit is waar ons vandag leef, dit is waar jy is, en waar ek is, nou, ek wil vir jou vraag, kan ek en jy begrip vorm vanmorgen van wat dit is? Hoeveel is dit? Paulus sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie, het God bedankt vir die wat om lief het. Hy sê, dis meer as wat ons kan bid of dink. So, dis ons in. Ons is die erfgename daarvan. Die besef van my identiteit as erfgenaam van Jesus Christus, weet ek, dis my deel. Dit beteken meer as genoeg. Ons het herhaling in die afgelopen tyd gepraat, van die skrift wat sê, jou binnenste sal in beroering kom oor al die vreugde, en al die goed wat God in jou bewys. Hy sê so, wanneer hierdie dinge, ek wil amper sê, in jou skootval, jou nie woord, wanneer jy dit in besit geneem het, luister mense, dit is so van ons, en God sê nie een ou meer as die ander nie. Dit is elk een van ons se deel, maar wat ons daarvan het, is die mate, wat ons ons kan gee. Kan ons dit nou maar met mekaar echt sê vanmorgen. Dit wat ek het, is die mate wat ek myself kan gee. En luister, wees verzichtig. Moe nie sien, net sien as geld nie. Asseblief. Ek weet, ek gaan my aie angst baie geld het, wat so ongeseen is, en jy kan geloof nie. As daar so woord soos ongeseen is. Afgeseen, uitgeseen, platgeseen, papgeseen. Julle verstaan wat ek bedoel. Baie keer kyk ons na die materiële goed, en ons sê dis sien, die vrede van God is sien, die, die materiele goed is ook sien, maar dit is een bijzaak, om waar ek met God een pad te loop, dit is waar die sien le. Goed, nou, ons moet seker aangaan, want ons sal nie klaar kreeg, so. o, hy sê, en ek sê jou vergoed, luister, hy sê, want nou jy 225 gesê, ek sê jou vergoed, die jare wat die trekspring kan nie afneep, van die voetganger, en die kalfreders verglint het, hy sê, ek sal ook die spring kan afweer, hy sê, ek sal dit, wat by jou wil steelslag en verwoes, hy sê, ek sal dit afweer, Hy sê, dit is in die sien. As die sien loop, as die sien vloei, het jylle al gesien, as jy jou oes geplant het, en jy het koring of wat ook al geplant, en die koring in die groei mooi, of die gras wat jy geplant het groei mooi, dan onderdrukte die onkruid. God sê, hierdie sien, gaan die onkruid, gaan die teenstand, gaan dit wat die dievel stilslag en verwoest dier die springkane, hy gaan dit ook wegvat van jou, of hy gaan dit uitroei, dit is my en jou deel, dit was ons deel toe ons gebore is, mense. Hy sê, en al die nasies, nou is so ook by vers 12, al die nasies sal jylle gelukkig prijs, omdat jylle die land van welbaar sal wees, sê die heren van die leerskare. Jy, luister mooi, ons praat nie van Zuid-Afrika nie, ons praat van jou, jy is die land van welbaar. Maar besef jy, daar genoeg van ons is, sal Zuid-Afrika die land van welbaar wees. En dis wat moet gebeur. Nou gaan hy aan, hy sê, Vermetel is jylle woorde teen my, sê die heren. Maar jylle vraag, wat het ons Onder mekaar tegen jy gespreek Jy het gesê Dit vergees om jy heren te dien En wat baad het ons Om sy verordeningen te onderhou En sy in hun rouwkleren Voor die aangzicht van die heren Van die leerskade te wandel En nou prijs ons die vermeetelis gelukkig Nie alleen word die wat Godloosheid bedrijven gebouw nie Maar hulle versoek God Hy sê hulle versoek God En hulle raak vry Nou luister mooi waarvan praat hy praat in my in jou leven, van hierdie klacht is van ons. Jere, ma, ek hoor dit so baie, ons sê dit van onder mekaar, ons sê, jere, ja, ma, maar hoekom is ek nou nog syk? Hoekom nou nog dit? Hoekom gebeur dit? Verstaan jy hierdie vraag, maar ek verstaan nie, hoekom dit nou gebeur het nie? Ons het nog heel wat van hierdie vraag in ons levens, en wat is dit? Dit is niks anders eindelijk, volgens Gemaliagise profesie as een vermetelheid, om te sê, wat paard het ons dat ons hier dienie, want Al het nog steeds by my gesteel, ek is nog steeds siek, ek het nog steeds tekort, ek het nog steeds my cashflow, hoor jy, ons kan al hy goede sê, ek kan het makklik sê, die vraag is, wat ons nou vraag, hoekom sou ons het tekort gee? Hoe hoekom sou die springkane by ons stel? Wat het hy gesê? Die volle tiende, die tientiende, dis die volle tiende, nie my tiende wat ek gee, en sê baas, verder nie, my lichaam, Ek verman jylle aan broeders by die ontverming van God om jylle lichaam te stel. Een heilige, levende, aan God welgevallig offer. To sê, jyre, ek boor het dan nie. My vraag is, boort jy aan hom? Boort jy rechte gaan hom? Reel jy jou leven en voeg jy die jyre daarby? Of is die jyre jou leven? Wees, het gaan nie oor jymel en jylle nie. Jylle my mooi hoor nie. Ek kan nie staan en kan sê, ons allemaal sê, kinders is ons allemaal lief. Ons allemaal in die selwe plek toe op pad, maar wie wat, hoe ons daar gaan kom, gaan groot verskom. Dit gaan afhang van hoeveel kan jy van jouself gee. Hy klaar om self gee. Luister mooi, sy julle tiende, die volle som van sy gedagtes, sy julle tiende was als, was als wat hy gehad om te gee. Alles, tot sy verhouding met sy vader. Hy het nie net sy lichaam gegee, sy bloed gegee nie. Hy sy verhouding met sy vader opgegee, moet dat hy moes uitroep, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Dit het om alles gekost vraag, wat gee ek en jy? Wat is ons reaksie? As hy sê, bring die volle som, die, jylle tiende na die skathuis, dan sê hy vanmorgen vir, vir my en jou, om by die plek te kom te sê, heren, maar ek leef nie meer nie. Bouders dag kom. Hy sê, ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Ek leef nie meer nie. Ek bou nie meer my leven om myself nie. Ek bou my leven om hom. En, en daar is geen beter manier om te sien hoe jou leven gebouw word, as jou leven om, om hom bouw nie. En kom ons krijg nie die mechanika van die ding recht. Hy sê, nou sê jy, die, die godeloze bedrijf godloosheid en ek kom weg daarmee. Dit is wat hy daar sê. Hoekom denk jy, is dit? Hoekom is dit, dat David al, sal 73 uitroep, hy sê, die godloos is die oorpeel van die vet, het gaan net beter en beter, het maak meer en meer geld. Hy sê, hoekom is dit so? Kom aan, sêf my, wat denk jylle? Daar is het die wat stilslag en verwoest daarbuiten, daar is het die wat ronddoop soos een bril in die lie, om te kyk wie jy kan verslind. Nou sêf my, ek heef jou vraag, is een oorvloed van geld vir iemand wat onverantwoordelik is, nie ook stilslag en nie? Hoeveel keer het jylle in jylle levens gesien, dat een jong mens, een oorvloed, te veel geld erf arguments onthalwe en nie weet wat om daarmee te maakie. En uiteindelik verwoest het sy leven. Die verloore seen wat weggegaan het van sy pa af sy erf voor sy gevat het, sê ek is dik van die putte en hy het het gaan uitblaas en gaan opmors. Beseef jylle te veel kan ook een probleem is. God sê, ek sal vir jou geem, meer is wat genoeg. Hy sê, jou binnenste sal in beroering wees vir al die goed, al die vrede wat jy sal geem. So wat doen die vijand? Die vijand wat stilslag en verwoest weet, hy die godloose in sy hand. Hy sê, ek het om. So ek hoef nie te stil nie. As, los om, los om wat hy aangaan. Ek gee om tou. Ek sal een dag by om stil, maar in tussentijd, laat hy aangaan. Laat die gelovigis na hom kyk en sê, hoekom is hy so verspoedig, ek moet ook weer soos hy. Het, dit sal so my strategie wees, ek die vijand was. Hoor die heren. Maar by wie stil hy? Hy stil juist by die ouwens, wat hy besluit geneem het, wat gesê het, die Heer is my God, ek sal omdien, dis by die oons wat hy wil stil, en nou dis die oons wat klaar en sê, maar hoe kom? maar wie kom kla, kla, hoe kom, klaar? Klaar? Hoe kom ons klaar ons klaar omdat hy net nog nie genoeg van my het nie, ek het die volheid van die Godheid ontvang, toe Godse geest in my kom woon het, maar wat het hy van my, kan hy aanspraak maak, op die volheid, van wie ek is, ween dat begin, met die begin, van, dat ons in hom is, soos hy in God is, en ons in hulle is, en hy in, in ons is, hy sê, ons is in hom, en hy is in ons, soos sê jy, die beginsel hiervan, die beginsel is, die volheid van die Godheid, is in jou, hoeveel van jou is in hom? Hoeveel van jou het hy? Mensen, die dilemma wat ons het, is ons ons leef in een tyd van voorspoed, ja, die ekonomie is taf, en is bykie droog, en is allerhande sikke goedjes, en ons leef in een onzeker politieke klimaat, en jy kan allerhandig goed te sê as jy wil, maar, ons leef in groot voorspoed. Dit is nie een van ons wat onder die sit, nie, ek hoop so nie. As dat is, sien my na die tyd. Maar luid, hoe ons leef eindelijk in voorspoed. En nou sê ons, maar ek is ok. Ek is ok. So nou kom partimenteer ek weer, want ek is ok. En as ek reddig in die nood is, dan gaan ek naar die heren toe, dan word die heren die spaar wil. Dit gaan nie meer oorspaar willen nie. Ga nie meer om my te soek as ek in die nood is nie. Die Heere is my lewe. Verstaan jy? So, as daar nood is, is hy daar. Dit nie dat ek om moet gaan soek as ek in die nood is nie. Hy is daar, hy is altyd daar. Nou goed, nou hoor wat sy. Nou kom vers 16, hy sê, Toe het die wat die Heere vrees, met mekaar gespreek, en die Heere het het opgemerk en gehoor, en daar is een gedenkoek voor sy aangezicht geskrywe, vir die wat die Heere vrees en sy naam eer. Hy sê, en hulle sal my tot die eiendom wees, sê die heren van die leerskade, op die dag wat ek skip. En ek sal met hulle medelij hees, soos een man medelij het, met die sien wat om dien. Dan sal julle weer die onderscheid sien, tussen die rechtvaardige en die goddeloze. Tussen die wat die heren dien en om nie dien nie. Je weet, ah, in Egypteland was het so, onthou julle toe die eersgeborenes gesterf het, sê die skrif daar in Exodus, hy sê, tegen die kinders van Israel het nie eers a hond sy tong verhoor nie. Hoor jy daar? Kijk, daar was die tiende alweer al aan die gang, nee, want Abraham het die tiende gegeen, nee, wat bedoel Abram was alles, en nou kom die pasga, nou kom die paaslam, wat het beeld is van die heren wat vir ons alles gee, en in die alles is ingesluid. Nou is dit hier die verskrikkelijke nacht, die, slag van die nacht van die langmesse, die Egyptese nacht van die lang langmesse, en die eersgeborenes in Egypteland sterwe. En nie een hond het sy tong verroer tegen die kinders van Israel nie hy sê, weer onderscheid sien tis die wat die heren dien en die wat om nie dien hy sê, al val daar 1000 in jou sy en 10.000 jou rechterhand na jou toe sal die aankom nie jy sal weer die onderscheid sien tis in die wat die heren dien en om nie dien in die breers 10 praat hy van die, die woord, hy sê moet nie soos die gewoonte die onderlinge bijeenkomst versuim nie, wat doen ons by die onderlinge bijeenkomst, ons kom as lichaam van Christus, ons kom as sy lichaam by mekaar En ons kom by mekaar, hoe sê hy, hoe noem hy dit hier? Hy het met mekaar gespreek. Die wat die Heere vrees, het met mekaar gespreek. Dit is wat ons doen. Ons kom by mekaar, ons spreek met mekaar, ons spreek met mekaar oor die Heere en oor sy goedheid. Wat is die effect? Wat is die effect? Ons word gebouw. Ons word gebouw in geloof. Die geloof kom dier die gehoor nie, gehoor dier die woord nie, woord dier die predikking. Ons word opgebouw. Al hoe meer opgebouw. Al hoe meer opgebouw. Hy sê, jy sal weer die onderscheid sien tis in die rechtverrige en die Goddelose. Wat kyk, nou is ook een hoofstuk vier, ons is al een hoofstuk dier, hy sê, kyk, die dag kom en dit brand soos sy oog, en daai dag wat Jesus gekom het. Hy sê, dan sal die vermetel, hier kom een mooie ene, hy sê, dan sal die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe is stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die heren van die eerskade, so dat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Hy sê, Die wat goddeloosheid, nou, kom verstaan niet mooi, so lief het Godse wie gehad, die wereld gehad, so Godse actie is nie tegen die goddeloosheid nie, Godse actie is tegen die goddeloosheid, ons bediening recht lees, so jy sien, hy sê goddeloosheid, dit wat vermetel is, dit wat goddeloos is, dit wat siekte is, dit wat ellende is, dit wat tekort is, dit wat gebrek is, hoor nie mooi, dit wat die dief stilslag en so hy sê, dit sal soos een stoppel wees, hy sê, daardie dag het dit aan die brand, luister, hierso sê Malachi, daardie dag sal het aan die brand steek, vandag sê ek en jy, 2000 jaar daarna, daardie dag het het aan die brand gesteek, dit het die gebrek, dit het die toekort, dit het die ziekte, dit het die ellende, dit het die, die, die sonde, uitgewis, God sê, ek het sonde weggedoen, in die offer van my sien, hy sê, dit is soos een stoppel wees, hy sal nie weer een wortel heen nie, sonde hoef nie weer een wortel in jou leven te heen, om een hou vast ooit op jou leven uit te hoeven nie, nooit weer nie, En kyk wat gaan hy aan hy sê. Maar vir die wat my naam vrees, sal die son van gerechtigheid opgaan. En daar sal geneesing wees onder sy vlees. <laughs> hy sê die son van gerechtigheid. Luister mense, dis wat oor het gaan. Ons sit in die mannekamp en een ou wat een lang, lang pad met ons loop. Lang pad, laag, jarre pad. Ou wat hierdie woord van gerechtigheid breek en ek deel hy woord oor Romeine 4, hy is oorgeleverd ter verloof, as gevolg van ons misdaad, en hy is opgewekt, as gevolg van ons oor, rechtverigmaking, ek deel dit in die sessie, tweede sessie, saldergeochend, en ek kom maar buiten, hy sê, ek verstaan het vir die eerste keer, ek sê, die son van gerechtigheid, het om op van daai een zaak, vir hom opgegaan, baie van ons sit hier, ons sit, ons luister, ons luister, ons luister, en die skrifte kom weer en weer en weer, en sê, en wie wat die normale neiging wat die mens het, ek sê, en dat is skakelik af. Het eindelijk al gehoor, skakelik af. Maar jy sien Petrus skryf, hy sê, ons moet achtje 'n so lamp wat in donker plek skyn, tolle die dag aanbreek, tolle die son van gerechtigheid opgaan, tolle die moorester in ons harte opgaan. Hy sê, die openbaring van die gerechtigheid van God is die kracht van die evangelie, is die kracht wat geneesing onder sy vleels het. Wat my gebeente te gaan laat groei soos jong gras. Wat my jeugweer niet gaan maak soos die van die aard Heere, wat my op niet opgewonde gaan maak, elke dag oor die heerlijkheid van hierdie leven van God in my. Maar waar begin dit, mense? Ons het nog een minuut, dat ek dit deel. Denk pikkie, denk pikkie vir oomlik aan Jezus wat in Lukas 16 kom, en hy vertel van hierdie snaakse vreemde gelijkenis hy is hier man, wat die bestieder oor die weesigheid was, en toe kom die baas, kom die, ja, sê nou maar die baas, die baas kom achter, hier is definitief ietsie so, die baas kom iets achter, hy kom achter die ou kroek, hy, hy stil sy geld, en hy sê, ek gaan een commissie van onderzoek aanstel oor jou, ons het die forensiese spanning gestuur, daar gaan hy, jylle koor met ons nou elke dag oor die nieuws, daar gaan forensiese sê, een forensiese onderzoek hees, sê, hier kom my forensiese onderzoek, en hierdie oud weet, hierdie oud, sy boek is hier, hy gaat moeilijkheid kry, so wat hy doen, hy roep gauw die skuldeisers by mekaar, hy sê vir die een, ou, hoeveel skuld, jy? hy sê, soveel sakkoering, hy sê, vaderhonderd skryf 50, hy anhou sê, soveel mid, hawer, hy sê, vaderhonderd skryf 80, so maak hy vorm vriende, en dan sê die baas, toe hy dit achterkom, hy sê die baas het hierdie ouge prijs dit klink snaaks dit is oneerlik dit is onwaardig maar die baas prijs hom hy sê van die, die kinders van die wereld is wyser teenoor hulle geslag as die kinders van die koninkrijk nou luister Jesus sê nie hiermee dit is recht om oneerlik weesigheid te doen Jezus sê nie hiermee, dit is reg, om iemand anders sy geld uit te deel, wat nie jou is nie, dit nie wat hy sê nie, en die beginsel wat hy deurgeen, is, hy sê, maak vir julle vriende, maak vir julle vriende, wat bedoel hy daarmee? Hierdie ouwe het met geld gewerk, hy sê, geld, is een handige instrument, waarmee ons ons kan oefen, in die offer van ons lichaam. Is eindelijk die plek waar ek myself kan toets om te sê, het ek my lichaam geoffer? Want jy sien as ek sit en tel en reken en sê, wat sal ek gee en wat sal ek nie gee nie? Dan is dit baie duidelik, ek het nog nie my lichaam geoffer. He. So, maar al begin dit daar, laat dit begin by een plek, hierdie oude by een plek begin. Verstaan jy, daar is niks waarde of waardigheid en ongerechtigheid en dis nie waarvan hy praat nie. Hy sê, maar die godloos is, teenoor hulle geslag is hulle wys want kyk hulle kroek sodat hulle vriende kan hê as hulle in moeilikheid is hy sê ek en jy het 'n vriend ons het 'n ou op die boonste verdieping ons het inspraak in die boonste verdieping ons is die erfgenaam van die koning van die konings waarom sal ons dan vassaak en sukkel by die klein goedjies en as hy daar aan Lukas 16 hierdie woord hy sê, hy wat getrouw is in die minste vers 10, is ook in die grote getrouw, en hy wat onrechtverdig is in die minste, is ook in die grote onrechtverdig, nou hierdie onrechtverdig bestuurder was in die minste onrechtverdig, daarom was hy in die meeste ook onrechtverdig, so, ons is nie bezig om hierdie ouse albaster te polituur te gee nie, wat ons bezig is om te doen, is om te sien wat Jesus probeer sê, hy sê, die minste is die materiele goed, die kleinste goeikies is die materiële goed, as ons on die materiële goed vastval, as ons in materiële een toehand het, wil ek amper sê, dan sê ons wat daarmee, dan sê ons daarmee, ek, als myself, ek het nog nooit gegeen nie, maar jy sê, as ek by een plek gekom het, om my lichaam te stel een offer, dan is my hand nie toe nie, ek kan nie toe wees nie. En ondou jy wat het Jezus gesê? Jezus het gesê, vir die rijkman, hy sê, gaan verkoop als hy vir jy het, sê jy, hierdie oud gesê, Heere, ek wil die lewe hee. Toen sê wat is die eeuwige lewe vir jou wert? Die eeuwige lewe, le in die lewe. Kies dan die lewe dat jy kan lewe. Ek is jou lewe. Kom hier en volg my. Maar die rede waar oor kan volg nie, is daar te veel geld achter die ou. Toen sê hy, vat jou geld, gee dit weg. Hy sê nie, bring het hier nie. Hy sê, gaan vader en gee dit vir die armes. Gaan soek waar kan jy dit gee. Gee dit al. Hy sê, ek soek dit nie, ek het dit nie nodig nie hy sê, gaan geer het weg, hy sê, en dan kom jy hier en volg my, en die, en die skrif sê, hierdie ouwe het sy gezicht vertrek, van teleurstelling en pijn, want hy te veel goed gehad, hy kon nie, verstaan, jy was te vas, aan die lewe, so wat sê ons in mekaar, waarom kan ons nie doorbreek, waarom bly alle geestelike zeninge in die hemel en Christus, waarom bly dit nog steeds ophou, of daarvan ophou in my lewe. Ek praat van my, ek praat nie van jou nie, praat van my. Waarom is daar sekere van hierdie dinge nog ophou in my lewe? Hoe moet my lewe wees? Kom ek vir jou sê, hoe moet my lewe wees? Hy sê, ek sal opstaan, en ek sal huppel, soos kallers uit die stal. Dit beteken, my gebeende het gegroeis soos jong gras. Dit beteken, ek het opgevaar met die vlees soos die arne. Jy het al gesê, hoe like kalf as jy om los en hoe spring hulle, en hoe gaan hulle kere as hulle uitkom, want as energie das lewe in hulle dis Godse hart vir jou is dit wat jy het? dit kom ten koste van dit kom ten een prijs die prijs is om my self te gee vir die erfenis kan ek het stadig sê hy het die erfenis vir my verdien, ek verdien dit nie dit is laal maar om dit in besit te neem het ek nodig om myself te gee. Nie gecompartementeerd, Heren, hier is een stukkie vir jy, daar is rand vir jy, daar dit vir jy nie, nie gecompartementeerd nie. Hier in my leven bood nie, wat ek het bood dan nie, waar die nood is, daar is ek. Dan gaan jy nie meer sikkel om somme te maak nie. Luister, my nie sikkel met somme nie. Doen wat vir jou gemakkelijk is, gee wat vir jou gemakkelijk is, al is dit hoe klein hoe min, begin, begin in jou lewe om te gee, om tyd te gee tyd te gee vir iemand anders om lewe te gee, om geld te gee as jy wil, om goedere te gee maar gee, want hoekom, want jy het om te gee nie om te gee as jy oortuig daarvan jy erg genaam is jy weet ek het al baie keer myself gevind dat ek in een situasie kyk en ek sê ek as ek soveel geld gehad het soos daai ou daar is ook soveel en soveel en soveel en soveel gegeet. Wie dit al gedoen? Het is makkelijk om annou sy geld uit te deel. He? Maar die oomlik is ek iets in my hand het, dan verander die story. He? Ons gaan in bezigheid en ons sê, jongens, hierdie bezigheid is regis, dan gaan ek jou groot beloon. Dan kom hierdie bezigheid regjes en sê, hierdie ook kan nie met geld werk. Hoor jy hoe dit werk? Om my plek te kom te se, heren, om te sê, om ek wil amper sê om dit wat my bindt dit wat my vasthou, te kry, en te sê, jyre, ek behoort aan nie, ek behoort met my leven aan nie, my tyd is die sin, ek compartementeer nie meer nie, alles wat ek het, alles wat ek is, alles wat ek waarsmijne, kom ons maak gau klaar, hy sê, jylle sal, hy sê, nou het uitgespring soos kalers uit die stal, hy sê, jylle sal die goddelose vertrap, met ander woorde, dit wat die duivel wil stil, dit wat nie van God is nie, jylle sal die siekte, Jylle sal die tekort, jylle sal die gebrek onder jylle voet, so hulle vertrap op die dag wat ek skep, sê die heren van die leefkader, die dag het gekom, het gaan nie kom, het is hier. Hy sê, dink, ah, hier kom hy, dink aan die wet van Mooses, uitsa, dis hulle ek een, my knig, wat ek ombeveel het op hoor in die hele Israel, inzettingen en verordeningen, hy sê, dink aan my knig, hoor heb, dink aan sy wet, en wat sê ons van die wet? Sê, die wet is klaar, ah, ah die wet is nie klaar nie. Jylle het gedink die wet is klaar, is nie klaar nie hy sê, dink aan my kneg, aan die wet van Mooses, wie kom sterk die wet is nie klaar nie, die wet is vervul, en dit betekent, dat in Noem van vers 1 tot vers 14, is relevant en staan vandag, hy sê, as jy soorvullig hou al die dinge wat ek jou vandag beveel, sal ek jou die hoogste stelboe, al die nasies van die aarde, en jy sal geseend wees by jou ingang, en jou uitgang, en jou, jou maaikie, en jou bakskorrel, en die stad in die veld, en jy sal uitleen, en nie leen nie, en jy maak jy die kop, en ek maak jy die sterk en so gaan hy aan, en wie wat? Hoekom is dit so? Omdat Jesus dit vir ons gedoen, hy sê, as jy socht volle gehoud, toe kom hy, en hy dit socht volle gehoud. En alle geestelike siening in die himmel, in Christus, beteken, dat ek en jy vanmorgen, die wet van Mooses, dit er 28 van vers 1 tot 14, kan hy roep en sê, kop nie, sterke nie, leen nie, uitleen nie, geseend by ons ingang en ons uitgang, William, by jou bakskotel, en by jou mankie, en in die veld, en in die stad, en by jou ingang, en jou uitgang. Hy sê, en dan, kom klaar te maak, hy sê, dan stier ek vir julle die profeet Ilea, die profeet Ilea, voordat die groot, in dag lachte kom, en dan kom Jezus, en Jezus sê, volgens die Matthäus, hy sê, vir die wat kan vat, Johannes die doper, was die Ilea wat so kom, so hy het dag gekom. En wat is die belofte, wat hy mee afsluit? Hy sê dan, sal ek gee, dat die harte van die vaders terugkeer na die kinders. Die harte van die kinders na die vaders. Ek hou daarvan dat hy die twee kante toe sê. Toe wie wat sê? Hy sê, Jezus het gesê, jylle sal my getuigens wees wanneer jylle gees oor jylle kom. Hy sê, en wanneer jylle levens getuig, wanneer die son van gerechtigheid opgegaan het vir jou, en jy huppel, jy het een wip in jou stap, jy huppel soos een kalf uit een stalheid, Jou binneste is in beroering oor al die goed en al die vreer wat God aan jou bewys. Wanneer dit gebeur het, hy sê, dan sal jou leven die getuienis wees dat God goed is. Wie wat gaan dit doen? Gaan versoening breng. Jylle ouwens wat die heren dien nie, jylle ouwers nie. Want ons sit in een verbiedelde gemeenskap nie. Is ouwens wat inkom in die, in die gemeente in, en hulle ouwers gestaat tegen, naast ouwers wat inkom in die gemeente, en hulle kinders gestaat tegen, want hulle gewoond geraak, ook aan die traditie daar buiten kan, en hulle vind dit vreemd wat ons sê, en vind vreemd wat ons doen, maar die heren sê, die getuienis van jou leven, die sien van my, die vrede wat ek aan jou bewys, dit sal die getuienis wees wat hulle maak, dat die vader vaderse harte na jou toe terugkeer, dat die kinderse harte na alle ouwers toe terugkeer, praat van, dit is nie kinders en ouwers nie, Dit beteken dat die wat daar buitenstaan sy harte sal ingetraak word in die wat die binnen is. Want die Heer het gesê, hy sê, daar gaan een onderscheid wees. Omdat ons by mekaar kom en gedenkboek is opgeskryf, hy sê, het gaan daar onderscheid wees tussen die wat om dien en die wat om dien nie. Die, die, die, die wat in het, die wat die waarheid verstaan en die wat die waarheid nie het nie. En hierdie naam, hierdie getuienis sal die traakpleister wees om die ons wat daar buiten is in te nooi. Ons sal nie nou nie kom. Ek wil afsluit met die getuinis Verlede sondag Die jy, jy ek jylle getrouw het Kom hier die vreemde vrou Ek ken haar nie, sy was nog nooit hier nie Sy hylva leeg Ek beloof jy, sy hyla leeg Sy sê toe hy sy hier instap Is sy net oorweldig Wat is dit? Sy getuinis Dit is die getuinis van wat die aangaan. Besef jy, ek en jy het gewoond geraak van wat die aangaan. Ek hoor week na week die getuinis van ons wat die instap vir die eerste keer. En hulle sê, hier soveel vrede, hier soveel liefde, hier soe atmosfeer. Besef jylle, ons leef daar ons besef nie is ons leef daar van nie. Ek wil vir jou vermoor uitdag om bewus te wees daarvan, van die vreugde, die vrede, die eerlijkheid, die blijdskap, die ontspannenheid wat ek en jy kan ken, omdat ons die jere ken dit is so makkelijk, dit is so'n sien, en daarmee sien ek julle, gaan wees nou hierdie sien na beide kanten ook, en luister, die koffie wil so graag gedrink wees daar buiten, sien toch die koffie om dit ook te drink, so kom ky saam met ons, ek sien julle met een wonderlijke dag in, sommer een wonderlijke week in, laat toe, laat hierdie son van gerechtigheid, ek onthou net, die sleetel van ons lewe, is die opgang van die zon van gerechtigheid, en die zon van gerechtigheid baie strale, dat van die strale al opgaan vir jou, maar dat is paar strale wat nog moet opgaan, en as jy acht gees, de lamp wat in een donker plek schijn, sal elkeen van die strale van die zon van gerechtigheid vir jou opgaan, en jy sal sy getuie wees, Amen, Christe Heere Vader, wat een wonder om jy te mag ken, om jy woord te hee, wat een wonder dat jy vir ons een profetiese woord gegeet, wat so vast is, waarop ons vir morgen week in acht gees. Heere, wat hy soos een licht vir ons laat opgaan, dat ons kan sien dat, dat is net een tijding, die ou, ou tijding, dat hy gekom het, om ons met hy te versoen, en dat die hart is, dat nie net ons nie, maar die wereld met die versoen sal wees, en dat hy van ons getuies gemaakt het, dat ons levens, die getuienis draag van die vrede, van ons heug wat niet word, van die geneesing wat onder die vleels is, van die lewe en die lewe en oorvloed. Ons eer die daarvoor in Jesus naam. Amen.